Diana s'assuma un any més a la lluita contra el càncer infantil. L'Ajuntament ha adquirit 540 gorres per repartir-les entre els alumnes de les escoles l'Ola Anglada i Tiziana perquè participin a la campanya Posa en la Gorra que organitza la l'associació de nens amb càncer, coneguda també com a FANOC. A través d'aquesta campanya es vol sensibilitzar la societat i normalitzar la malaltia. La festa del Posa en la Gorra, que enguany arriba als 11 anys, se celebrarà el proper dissabte 17 de desembre al Zoo de Barcelona i des de la regidoria d'Esports s'ha encoratjat a totes les famílies tianenques a partir i paria, escutem tècnic de l'ària per Chico. El que fem com hem fet en altres anys és adquirir les gorres que fa la Fanoc, que és l'associació de nens contra el càncer infantil, vale, i les repartim a les escoles amb aquesta gorra, la la Fanoc organitza cada any una festa al Parc Zoològic de Barcelona, que en aquest cas és el dia 17 de desembre i, bueno, amb la gorra tens l'entrada l'entrada gratuïta als nens, un 50% als adults. Els infants malalts de càncer pateixen un llarg procés i a vegades amb tractaments molt durs. Per això la FANOC lluita per posar els mitjans perquè tinguin els mateixos drets i oportunitats que els altres nens que gaudeixin de la seva infància i que tinguin el millor futur possible. De fet, l'associació fa més de 20 anys que treballa per millorar la vida dels infants afectats per aquesta malaltia i la seva qualitat de vida. A través de l'adhesió a la campanya a partir de la compra de les gorres solidàries, el consistori tia nen lliure 2.700 euros a la FANOC per contribuir a la seva tasca. D'altra banda, les escoles també han subratllat el valor pedagògic de la iniciativa. Escoltem la directora de l'Escola Anglada Núria Minnovs i la de la Tiziana Xema Pérez. Abans de fer lliurament de les gorres, doncs es fa una explicació d'aquest tema, per aprofundir i conèixer la realitat d'aquests nens i d'aquestes famílies que passen per aquesta situació tan difícil. Tot el que sigui conscienciació i treball perquè, per fomentar l'empatia i el saber posar-se al lloc de l'altre, entendre situacions diferents a les que un viu, doncs des de l'escola sempre ho rebem com a molt positiu i ho intentem potenciar. La campanya persegueix d'una banda ampliar el número de persones sòcies, col·laboradors i voluntaris de la FANOC i per l'altra obtenir recursos econòmics perquè les famílies amb un nen malalt de càncer puguin disposar de més serveis i ajuda. Un dels projectes realitzats ha estat la Casa dels Xuclis, una casa d'acollida per famílies que s'han de desplaçar fins a Barcelona perquè els seus fills puguin rebre tractament. Fa 5 anys, la FANOC, associació de nens amb càncer, va decidir construir la casa dels xuclis. Una llar pels nens i nenes amb càncer i les seves famílies on només preocupar-se d'una cosa. posem, -se posem -se Avui està feta i ho volem celebrar amb tots vosaltres. Vine el proper 17 de desembre al Zoo de Barcelona i posa't la gorra. Truca a la FANOC 93 237 79 79 o entra a fanoc.org. Comprant la gorra, accedeixes gratuïtament al Zoo de Barcelona el dia de la festa. Recorda, el dissabte 17 de desembre el Zo de Barcelona. Radio Tiana Serveis informatius.